Мовивши це вперед, вирушає в богинях присвітла кроком швидким, а за нею і він по слідах божественних. Там у печеру глибоку ввійшли богиня і смертний, сів він у крісло чудове, з якого підвівся недавно вісник Гермес, а німфа на стіл перед ним становила їжу всіляку і напої. Що люди їх смертні вживають. Поряд сідає й сама З божистим вона Одіссеєм Вносять амбросію їм І з нектаром солодким служниці І руки до поданих страв Одразу ж вони простягнули. Потім, коли уже голод І спрагу вони вдовольнили, Перша звалась до нього Каліпсо В богинях присвітла. Ола Ертід, богорідний, удатний на все Одіссею, Отже ти справді бажаєш на рідну свою батьківщину зараз же їхати? Що ж, хай щастя тобі усміхнеться. Все ж, якби серцем довідався ти, скільки недолі зазнати, Ще тобі суджено, поки станеш рідного краю то залишився б зі мною оселюти цю пильнувати і став би безсмертним. Та ні, ти водно лише бачити прагнеш власну дружину. Всі дні за нею ти серцем нудягуєш. Тільки ж ні вродою я, ні станом своїм перед нею, наче ні трохи, ні гірше. Ніяк би воно й неможливо, смертній з безсмертними зростом своїм чи красою, змагатись. У відповідь знову до неї озвався ді велемудрий. «Ти не гнівися, владарко, богине, і сам, бо я добре знаю, наскільки і постаттю, і зростом своїм, і красою, гірш виглядає від тебе» розумна моя пенелопа. Смертна вона, ти ж безсмертна, і старість тобі невідома, та лиш до неї я прагну, і ці лісінькі дні пориваюсь все ж повернутись додому і побачити день повороту. А як з богів мене хтось розіб'є в винно морі, стерплю я, маю бо в грудях Бідою гартоване серце. Стільки я досі намучився, Стільки біди натерпівся В хвилях морських, Що нехай тепер станеться І це вже зі мною. Так говорив він, А сонце зайшло І потемніло навколо. Вдвох під склепінням печери, Глибокої разом зайшовши, Розкошували коханням вони, сам на сам, залишившись. Ледве з досвітньої мли Заясніла Еос розоперста, Зразу свій плащі хітон Одісей тут накинув на себе, Вбралась і німфа у довге сріблясто-блискуче одіння, Ніжний тонке з золотим поязком причудовим Ошатний стан свій стягнула ясною наміткою голову вкрила І почала одісея, відважного в путь виряджати. «Мідну велику сокиру» Дала до рук відповідну з лезом обабічногостреним, Добрий насадженим міцно на топорище з оливного дерева, гарне на вигляд. Потім, подавши тесло, обточене гладко, У дальній острова край повела, де великі зростають дерева, Вільха й тополі струнки, і сосни до неба високі. Давній о той сухостій для плавби особливо придатний».